Держиться добре. Ні, не гріць. З глибини лісу, ззаду, за нею висувається стареча білоголова постать страшного якогось цигана старця. І суне за нею, як тінь, яка просто за нею. Тетяна жахнулася. Ніколи не бачила цього старця в селі. Хоч і як добре всіх бідних знала, бачачи їх усіх щаста густа у своїй милосердної матері. Та ось він кланяється, складаючи руки побожно на грудях, як бачилася лише у Маври коли їх то обдаровував, і вона з великою пошаною дякувала і нараз станув. Вона перелякалася його. Її перестрах перед ним змагається, хоча вона не була боязлива, і вона се укриває. Та він помічає се і схиляється вдруге покірно перед нею. «Не лякайся, донцю старого діда», – каже. «Він заблудив тут у лісі, а йде далеко і нікому кривди не робить». «Та добре, що ось тебе тут надибав», – каже, далі і блиснув якось із вигрибущою злорадністю чорними очима з-під білих брів. «Чого б я лякалася?» – питає Тетяна, а сама уступає старому з дороги, щоб вигідно перейшов попри неї стежкою та скорше пішов далі. Відтак вибирає спішно ще дещо із мавриного вузлика, і передає дідові. «Прийміть, добрий татку, за душі померші», каже вона, покірно прохаючи. «Та скажіть, будь ласка, звідки саме прямуєте? Чи з далекої дороги? І вдалеку далі?» «Ні, добра доньцю, я сьогодні лише з долу, з вашого села, відказує старий циган». А сам чомусь дивиться пильно на молоду дівчину, що в великих червоних цвітах, мов русалка, перед ним опинилася. А зібрали доста милостині в нашому селі? питає Тетяна, усміхається на силу, а з душі рада б утекти від старця якнайскорше і якнайдальше. Доста, спасибі всім добрим, що спомагають бідних. Добре обдарили, недурно звертався я до них, та й про що хотів я розвідатися, розвідався. Нині я в тім селі втретє зраду, більше задержуюсь у селі Третьяківці. Перший раз був я ще перед двадцятьма роками, бодай би не згадувати. Другий переходив раз зимою, а оце по раз третій, а може й останній, не знаю. Як ще долю далі покермує та мусив іти. Взяв на себе дещо зорудувати, других порятувати, той прийшов. Але більше хто зна, чи ще прийду. Чому? питає довіручна дівчина? Старість не пускає. Та й хто схоче старого цигана тримати, відповідає дід, а відтак, спершись на жебрацький кий. Задумався Та роздумуючи отак Він все боком дивиться на дівчину Вона себе відчуває І від того її збирає зновляк Врешті обзивається дід Не сказала би ти мені доньцю чи яти Така красна, пишна, приманчева Я донька вдовиці Каже скромно поважна Тетяна – Вдовиці? – ніби чудується дід. – Вдовиці? – Ага! – відповідає старець протяжно і знову мірить її оком. – Її? – і її червоні цвіти, і золоті півмісяці, що хитаються звільно в ухах за порушенням голови. – починає протяжно він далі. Коли вже вдовиці, то, може б, ти й перебрала за мене одну невелику орудку, щоб я міг назад своє село вернутись.